Moře, uviděl Jakuba Zebedejová a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedejem zpravdují sítě. A Ježíš je povolal. Milí bratři, milí sestry, se srděčně vás vítám v dnešní bohoslužbě uprostřed léta 25. července je v mnoha zemích Evropy a jiné ve světě bývá svátkem nebo památný den apostola jakuba staršího, toho apostola, toho učeníka, kterého již povolal mezi prvními učeníky. Je to doba dovolený a v posledních letech nejenom džímských katoliků putuje víc do poutního místa Santiago de Compostela. Santiago, sv. Jakub. A symbolem tohoto, této pouti, symbolem toho apostola je mušle Jakubova na tom v listě. Je to cesta na západ, skoro do konce země až Atlantiku, Santiago de Compostela. A v starších dobách i dneska má svůj fascinace se vydat na cestu. Jako i nevěřící lidi se vydávají na cesty v této době, pokud jim to virus zase umožňuje, je to důležité se vydat na cestu, uvědomovat se, že naše, náš život není kolotoč, ale má směr. A krásně otázku, jaký směr má a má mít. Proto se dneska připojíme k této tradice a budeme v bohoslužbě trochu zamišlet, sednat, tímto apostolem. A říkáte, že to evangelici přece nedělají kud světců, to je nám cizí, ne zcela. Je to i v reformačních církvích, i v církvi bratrských má to tradici a smysl. Čtu bratrskou písen ke svátku, svatého Jákuba, který je zapsaná v slavném zpěvníku Jiřího Tranovského Citara Sanktou. Pamatujemeš na svatých skonání, na jejich Kristu bojování, již následujíce v nebi s nimi býti řádajíci. Jakob jménem větši kniha skutku apostolských svědčí. Stět od Herodesa k píti kalicha páně pozvám se. Takhle úzkou cestu všichni svati z toho světa musili se právky. My to pamatujeme a jich následujeme. Pane, duch i hodok, nemocné tělo radště posilníti. K počtu všech svatých nás příponí. Ty jsi svému úředníku Jákobovi ukázal své proměnění a ukázal jsi mu hluboké údolí tvého utrpení v Gecemanské záhradě. Pane, tvůj služebník, tvůj učedník, apostol, svůj život jako význání, že v tebe věří. Prosíme tě, dej nám svého ducha, aby nás nesl v útrpení a vedl k tvé slávě. Nebo ty s Otcem a Duchem svatým žiješ a máš všechnu moc na věky. Amen. Čtení schvíli a poštelský. V přišli z Jeruzaléma do Antiochie proroci. Jeden z nich, jménem Agabus, veden duchem, předpověděl, že po celém světě nastane velký hlad. To se také stalo za císaře Klaudia. Proto se učitníci rozhodli, že každý podle svých možností pomůže bratřím Učinili to a poslali sbírku po Barnabášovi, Saulovi, jeruzalemským starším. V té době král Herodes krutě zasáhl proti některým bratřím. Mečem dal popravit Jakuba, bratra Janova. Když viděl, že si tím získal židy, rozkázal zatknout také Petra byli právě velikonoční. Zmocnil se ho, dal ho zavřít do vězení a hlídat čtyřmi strážemi po čtyře vojácí. Chtěl ho po velikonocích veřejně soudit. Petra tedy střežili ve vězení a církev se za něj stále modlila k Bohu. Vlaze těmu kteří slyší slovo Boží a zachovávají je. Haleluja.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 Radši, milé sestry, milí dospělí, milí děti. Asi jednu věc je nám docela jasně, že Ježíš měl dvanáct účedníků, Povolal dvanáct úředníků, které po jeho vzkříšení zvěstovali Evangelium a roznášeli ho do světa apostolové. Jím říkáme také. A když třeba teď máte příležitost zase trochu cestovat třeba do Prahy, tak tam je nějaký oloj na staroměstském náměstí a když je plná hodina, tam bije, bije hodiny a putuje tam před diváky všech 12 apostolů.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 O Jakubovi i jinak. V Novém zákoně máme různé informace. Co to byl zač? A zajímavé, že on měl přes dívku. Spolu se svým bratrem Janem, možná to zdědili po tatinkovi nebo pro mamince, oni jim říkali, to jsou boan Ger, boanerges. V češtině, synovi Hromu. Umíte se představit, co to je za člověk, kterému se přezdívá syn Hromu? Umíte si to představit? No, takový to byl. A hodí se takový syn Hromu jako učedník? Neměl být trošku mírnější a neměl.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 byly číslo dva a číslo 3 v Božím království. To chtěla jeho, jejich maminka. V Markové evangeliu tam oni se troufají sami, Ježíše, o to žádat. Ale to, co jsme slyšeli v Matoušova evangelie, tam opravdu přichází maminka a říká, ale Ježíše, nemůžeš to pro moje, mé syny dělat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 A hele, oni říkají ano. A Ježíš jim, jim předpovídá, tak se to stane. Když jste ochotni, když jste tomu schopni, tak zemřete. U, budete umírat za svou víru. Jak to prostě Bible také vypráví, že Jakub byl popraven za krále, krále Herodesa. Tak jsou tady dvě vlastnosti. Ta ochota sloužit Ježíšovi, i ta ochota rázně vystupovat, kterým zřejmě si zaslouží tu přezdívku synovi Hromu. Ta zpráva o povolání těchto úředníků svědčí také o tom, Ježíš prochází u jezera nebo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 a lidi vyhodili, my vás tady nechceme. Víte, co Jakub říkal? Ježíši, prosím tě, měli bychom se teďka modlit, aby přišel ohen z nebe na tuto vesnici, aby to všecko zničili, aby Bůh to všecko zničili. Ne, tak to nefunguje. Tak bylo to plně osobnosti.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 Jihoamerického státu Chile, Santiago de Chile. Na Kubě je velké město Santiago. Všude je Santiago, jako, jako nové město na Moravě, a prostě Santiago tam, Santiago tam, všude, kde se vzpomíná na svatého Jakuba. A to má nějaký důvod, který není úplně jednoduchý. A jsem mu říkal, že ten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 to jsou dneska také lidi, kteří říkají, my ty muslimovi nechceme, oni věří v jiného Boha nebo mají ještě jiný důvod. No, v té době začalo se válčit. Islám také válčil, ale poměrně dobře ještě zacházal s těmi novými území a se svými novými podanými. Ty křesťany se zdaleka takhle nechovali vůči svým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 Ten Jakub se tam dostal. A také zajímavé, my jsme právě če, e, zpívali lot, který církev říkáme, a tam je řeč o nějaké posádce. Kdo je posádka lodí církvy, to jsme my. A tam na té loti, které odvezla ty, ty kosty, e, tam nebyla posádka.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 Přemohoucí věčný Bože, ty nás neměcháš, ty nás provázíš na našich životních cestách. I když my často bloudíme, jedeme za svými vlastními cíly a vlastními zajmy, ani jako křesťany neděláme to, co od nás řekáš ty nás miluješ, ty nás chceš vrátit na správné cesty a věřme, že tvoje skutky jsou úžasně pro každého z nás. Vidíme lidi, kteří jsou nám svěření k naší pomoci, k naši modlitbě a chceme ti prosit za těch, kdo to mají těžko, Za křesťany a muslimy, věřící, nevěřící, všichni jsou tvé děti, tvoje stvoření a prosíme tě, abys se o nich staral i nadále. A už nás, jak my, ve stopách tvého Syna Ježíše Krista můžeme víc sloužit a méně panovat, můžeme se svými dobrými vlastnostmi tě sloužit a se svými špatnými vlastnostmi zápasit s tvé milosti. Prosíme tě za oběti záplachu v Německu, za oběti a poškozeny tornáda na Jižní Moravě. Myslíme na lidi v různých zemích, kde mají mnohem větší problémy než u nás s koronavirem, s hladem, znečištění. A ty tím, to vliv a odpovědnost, aby mohli přijít to, co je dobré. Myslíme, že na lidí, které jsou v krizových chvílich svého života, anebo na všech chodech, kdy nevědí, kam mají svědovat. Myslíme na ti, kteří jsou konce svého života, mají odejít k tobě. aby abychom mohli se rozloučit, aby abychom mohli být spojeni v té círky na věky. Prosíme Tě za lidi v našem odcholí, v našich rodinách, v našem sboru Slovy, které nás provází každý den, které nás účinně můžou posilovat a vést dál. Slovy, které Tvůj syn Ježíš svým učerníkům a opoštorům předal. Watch the kdo nás odloučí od lásky Kristovi, snad soužený nebo úzkost pronásledovaný nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč, jsem jist, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc. Ani vyšší, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši našem Pánu. Přijměte na vaše, na váš život posta. Pán, ať je před vámi, aby vám ukazoval správnou cestu. Pán je při vás, aby vás mohl brát do své náruše a chránit vás. Pán, ať je za, ná, za vámi, aby vás bránil před podměšenost zlých lidí. Pán, ať je pod vámi, aby vás zachycoval, když padáte. A aby vás vysvobozoval z pasti, Pán ať je ve vás, aby vás utěšoval, když je vám smutno. Pán ať je kolem vás, aby vás obhajoval, když na vás útočí. Pán ať je nad vámi, aby vám žehnal. Tak vás ochranuje a provázej dobrotím, Bůh, Otec, Syn i Duch Svatý. Amen.